Птахи били крильми рушникове полотно і кричали «Намалюй, намалюй!» «Ви ж такі красиві, а в мене в руці лише чорна вуглина, я боюсь!» «Намалюй!» «Ви не впізнаєте себе?» «Намалюй!» «І тобі полегшає!» Її рука в солодкій нестями заметалась по полотні, обводячи вуглиною контури див птахів. І вони заспокоювали, затихали. В їхніх очах світилася вдячність, от якої в Катерини скимлило серцем. Птахи їй не поміщались на рушникові, але вони... Але вона малювала і малювала їх на призбі, на стіні хати, в повітрі, а потім і на небі. Самою лише вуглиною вона передавала всі їхні очайдушні кольори, строкати а відтінків, в незливимість їхніх бунтівних очей, в яких нуртувала чистота, сльози чураєвний, і зелена радість барвінку, і просвітлена печаль осінніх чорнобривців, дивіко журавликів, дивились на неї з рушника так перечула ну, ніжно, що Катері заплакала і вткнулася лицем рушник. Ми восени такі похожі хоч крапельку на образ божий. Звичайно, що не всі, а так, хоч деякі. Катерина знала ці слова, знала їх писаними на папері, бо по них і навчились писати та читати. Але раніше вони були для неї просто дуже гарними, грамотно, без жодної помилочки, написаними словами. Але їхній зміст проникав лише в її дівоче серце, обходячи молодий розум. А зараз вони війшли в неї з усією силою, і вона відчула в собі могутнє відлуння, що заполонило усе її єство, не залишивши ні куточка порожнечі. Ми восени такі похожі, ми восени такі похожі хоч крапельку на образ Божий. «Госени всі? На образ божий? Звичайно, що не всі, а так хоч деякі, то, може, і я?» А моя рука намалювала птахів з очима ангелів? Він стояв біля неї. На високій круте, як скаря чоли, впадали відблизки пожежі панського фільварку. Очі його були такі збуджені, що неважко здогадатись. Це він запалив фільварок, бо чого б тоді тішився оцій нічній пожежі? Чого б і досі тлів краєчок комірця його вишиванки? Один у другого питає, на що нас мати привела чи для добра, чи то для зла. Цакувала золенька в зеленому гаї. Заплакала дівчинока дружини немає, похопилася в катрі. І станом гнучким і красою, пренепорочно молодою старіє очі веселю. Дивлюся, іноді дивлюсь і чудно, мов перед святою, перед тобою. Помолюсь. Не кажіть такої, не кажіть, зойкнула Катря. Нащо живем, чого бажаєм, і не дознавшись умираєм, а покидаємо діла, ураз перед нею розкрилась бездонне провалля істини. І, не дознавшись, умираєм, а покидаємо діла. Вона була молодою і квітучою, а життя, здавалось, їй. Не окраєю цілиною, якої вистачить на тисяжолітті любові та катожної роботи, на смуткій радощі, на сміх і сльози, а вистачить на все, що люди називають, називали і до кінця світу називатимуть життям Все було таким уманливим, доступним і підвладним у 17 літ, що молодою їй здавалась земля і сонце, навіть уся світобудова загонисто дихала молодістю, снагою та перечуттям дива, яке надмінно станеться, вміє лише бути терплячою. Хміль молодості бродив у ній з усієї сили, бо достигала її душа, або вибурювало її єство, Лякливо народжувалася в ній жінка, ладна ось-ось, -ос, запалитись першим спалахом любові, який потім випалить душу, як пішнянський глеб, щоб у ній настоювали сварево любові до дітей, до онуків, до світу. Все їй здавалось добрим, мудрим, випробуваним для життя. Корениця, викопана ще прадідом, існувала для того, щоб гнати воду, дерева, щоб цвісти і плодоносити, небо для птахів, земля для людей та звірів, дороги, щоб по них йти, хлопці для того, щоб споміж них вибрати собі одного єдиного. Вона сама існує для того, щоб її полюбили назавжди, щоб цілували і пестили. Все це радісно і святково вкладалось у її свідомість, не обтяжувало, не змушувало напружувати розум бо постійно сидело до млості, заполонювало її почуття. І раптом, на що нас мати привела? Чи для добра, чи то для зла? Вона ж думала, що матері народжують дітей лише для любові. Чи для добра, чи то для зла? Матері народжують нас із любові, і для любові. На що живем, чого бажаєм, і не дознавшись умирань? Господи, цей він не дознався той, який знає, скільки людських душ, і Варнака, і Катерини, і Оксани, і Яреми, і Марини, і всіх живих і ненароджених, себто її Катерина душу знає.